o lë i kërarë shqiptimi dhe pranimi i kësaj fjallë dhe dërësën e kalu kemi pëfallë për kushtin e dit a e është el kufru bit tagut kufri në tagut dhe kemi tregu kuptimin e fjallës tagut si duhet kuptohet ajo fjall dhe më njëra se si bëhet kufri në tagut dhe kemi than se kufri në tagut bëhet me zemr me fjall edhe me vepra sot në shalla vazhdoj me kushtin e trejt ajo është dituria do të thot dituria rraf xej fjalë apo dituria njohja e kësaj fjale fjala la ilaha illa allah çfarë kuptimi ka fjala la ilaha illa allah ngase çdo veprë do para çdo veprë vjen dituria pa çdo veprë vjen dituria andaj buhariu ka vendosur një kapitull në buhariun e tij dhe ka thon babul ilmi qabl al amali Kapitulli dituris para vepras Nga se Penjuft një vepr Së komënsi të veprosh Dhe nëse është vepra Nëse regula e kunder Vepra para dituris Atomatikisht një riu Komënsi me donë në dalalet Ose me vepu veprat E cilat s'kan lidhe me islamin e te Ja, për, ja përshkru një islamit Islamit nuk janë Nga se ke vepru e pa dituri Nuk ke pas bazë Dërse baza e vepras është dituria Nën të të spari mirë dituria Edhe në këfjale në lajrë Allah la, la, E para pun është dituria Nga si një njerit, thuë, thuë, la, la, fjall, se një njërit nësi thua thuj la e la e lëlla Edha e se kuptën këtë fjalë Se ditë që farë do me thanë kjo fjalë Edhe thët la e la e lëlla Thët me goj la e lëlla Edhe si interesën ma te i për me ditë kuptimin Po veç e ka thanë me goj, pa e kuptu, pa e ditë Ki s'ka mundësi me kanë musliman Pse ki si besën asë i fjale Se s'ka mundësi me besu ki pa e kuptu Se por me besu një që është e do të me ditë më spari Me e kupt Vetëm e ka thonë me fjalë e nuk e kupton, s'ka mundi me kon musliman, s'ka mundi me kon musliman, andaj kusht për me qenë musliman është me diçka, do të thotë kjo fjalë la ilaha illallah. Argument për këtë është vetë fjala e Allahut subhanahu wa taala në surat Muhammade ayatin el-Muid. Al Allahu urdhron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Dia s'nuk qetëruar tjetër për vesh Allahut, domethënë dia kupton këtë fjalën la ilaha illallah. Dhe s'ka mundsi ti të më kon musliman vetëm pasi ta kuptosh këtë fjalë apo në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cili jap me kuptues se për kushtet e fjalës la ilahe illallah është dituria, njohja e kësaj fjale men mate wa huwa ya'lamu annahu la ilahe illa allah daxal al jannah kosh dhus duke ditë kët fjalë kuptimin e kësaj fjale do të thot duke ditë kët fjalë la ilahe illa allah hen jannat ata duke e ditë kuptimin e kësaj fjale, vetë jo vetëm fjalë, por e ditë kuptimin e saj, për e njohur kuptimin e kësaj fjale. Edhe flasim ta si çfarë diturie kemi porcellem kur thojmë dimë ditë këtë fjalën, çka do të thotë fjala la ilahe illallah. E çdo të thotë se ai i cili thot këtë fjalë nuk e di se çfarë do të thonë la ilahe illallah, veçëh të thot prej gojës, s'ka mësimi në xhennet. Nëse ka kush zupa nga mëri sallallahu alaihi wasallam se kush e thot këtë fjalë dhe din kuptimin e kësaj fjale la ilahe illallah dhe vdes me duke e ditë këtë fjalë çka kuptimin e kësaj fjale hyn xhennat. Qënd kont kuptimi kontortës, sa ai i thot la ilallallahu nuk e din kuptimin e kësaj fjale vetëm ai thot, ai nuk hyn xhennat. Pasi ç'i kemi përmendë hadithin se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la yadkhulu aljannata illa nafsu almuslima, nuk hyn xhennat vetëm se ai që është musliman. Por pasi ç'i thotë kushton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me hyn në xhennet, do të më di këtë fjalën la ilallallahu, ai i cili nuk e din, s'ka musliman, musliman, as ç'i hyn xhennat. Roica nuk hyn në xhenet, do thot nuk je musliman, nga se në xhenet hyn ai që është musliman. Dhe kundërta, siç tha me rregullas nëse nuk e ke bazë diturinë dhe vendos veprën, dhe thua fjalë dhe punon veprë pa dituri, pa erë njoftata, automatikisht do të muslimet da si da dalëlat ose me çit veprat shpikura dhe këjt ato veprat e shpikura që kanë dalë nga bidatet, apo xhirki dhe kufri këjt lindja e saj, nuk është vetëm xehli ka raste të tjera, më pa po si e përhau për mesa njerëzve apo shsirinë njerëzve, më së shumti shkakui i, i mos njohjes së fjalë apo për shkak të xehelit, ignorancës. Andaj sahabat, radhjallahu anhu, i kanë kan dhonë për parësi njojës të uhidit imanit para veprave tjera E kanë mësu spari që ështën e imanit, besimit të uhidit, që shfarë dënë të thët, pas taj kanë vazhdu veprave të tjera E kunder të asaj që ka veprojnë musliman të sëtë, të parë në pun që ka dojnë me më mësu o këtën, është dhe vej për shka Kush e di kur e ka radhën, ndoshta është polemanta, u thon, tret fillojnë me hinat çështën e istihadet, se cilia ka gabuar, cilia ka çeluar, u thon. Ëmë vjet kushtet e fjalës la ilallahu nuk jiten. Kjo është për punëve të gabuame, u thon. Për veprave të gabuame, për rregullat e gabuame, se dituria nuk kërkohet në këtë mënyrë. As sahabët se kanë kërku, as selef i parë në këtë mënyrë nuk e ka kërku diturinë, e para pun, para namazit, e para zakate, dhe para haxhit, dhe para xhihadit, dhe para, para këtyve msohet teuhidi, imani apo të mësohet kjo, pastaj kjo është baza e gjitha, pastaj vazhdon tjera, kë janë prositë pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam, rruga sahabëve, selet e kanë ndjekur kërkimin e diturisë, edhe tabiinëve dhe të tjerat që kanë ardhur. Tot Jundub ibn Abdullah për sahabe, قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان. Kemi pas jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ndërsa ne ishim djelmosh të ri, fatualëmna el-imanah. Edhe ai kemi mësuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam imanin. Çka është imani? në thate u hidën çishme ne shmorru Allahun subhanahu wa taala çishme njoft Allahun qabl an nataallamul quran e kemi bë këtë para se mësuq kuranin s'uari e kemi mësu imanin para se mësu kuranin thumma taallamna al quran pastaj ne e kemi mësu kuranin fasadna bihi imana emë imani kuranin çe e kemi mësu pastaj na ka shtu imani s'pori e kemi mësu imanin pastaj e kemi mësu kuranin dhe me kuranin na e kemi shtu imanin mirë po e para Ka qenë kuptimi dhe njohja e imanit Andaj pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Kur dërgan këtë edhikan nga umeti ti, nga sahabët e ti me thirë vend, në ndë një vend Pre vendeve nga i lijetit, ku uflit, ku kanë jetu jo besimtart Parën pun të cene e prositke atë sahabi që dërgan të si mësus në atë vend Apo si edukator E prositke që tja mësojnë imanin në atë vend Këtë qkojnë të parën gja mësojani iman Andaj kur e ka që muadhi bërnë gjëbelin, radhjall Për nga mberi sallallaj e sa më ka than Inne ka tukaddimu alakomin ahli kitab O muadh, i e të shkute një popol Jan i thartë libret Do të thartë jan të krishtartë ose jahudi I e të shkute atë të të në thaj A ka bo me dije se me qëfar njërës ki me pas pun Qëfar dush mi msu mas fari Faljekun awalu ma të diuhu Milehi i badet u Allah Të parën pun të cilën do t'i thrasisht Të ata është tim sështë ata Se a vetëm Allahu a dhërot Imani Të par Sojë iman, do t'ani vëti, poran punë që do të mësoj është fjala la ilaha illallah. Për an pun, për an fjalë, për an çështje këtë amsan. Fa idha arafu llaha, nëse e njohin Allahun, ed morën vesh, kuptojnë se kush është Allahu, fa akhbirhum an llaha farza alehim khamsa salawat fi yomihim welaylatihim. A tarlaimroi se Allahu ka bë obligem atyra pas kot namazit gjatë ditës dhe natës. Në dhëtë përën përën përën Letë amsojnë fjallën La ilahëllë Allah Qërë ka kuptimin Si të njohën me Allahun Si të njohëfin Allahun Atëher të rëgëjo se Allahu i ka obligua Me paskot namazit Gjaditas dhe natas Fjallë apën nga mbëri sallallahu aleyhi sallam Fe idha arëfu allaha Kur të njohin Allahun Do të thotë njohja e Allahut se vetëm atij ka adhurimi, njohja e Allahut në emra dhe cilësitë ti. e tij. Njohja e Allahut subhanahu dhe shukaart në Kur'an dhe në Sunet-i sherik kanë mburrë nga bejri sallallahu alajhi wasallam. Do të thotë njohja e Allahut, tauhidin, njohëria akide, para punë që kanë shkuar sahabët ja kanë mësu popujve qir. Nëse të respektojnë në këta, athara msoa pas kohë e namazit, pastaj janë hadithe, nëse edhe ata ju përgjigjen athara, ja mson zekatën e kështu me radhë. Adoaj, them se kjo thirrje sahabeve që ka qenë është e kundërt e asaj që e bojnë shumë prej thirrsave, që të porrin punë të cilat janë mësuar njerëzve, ndoshta janë çështje të cilat do të më ardh apo në pejgamberi asçi ka përmend në hadith ndoshta. Në thot as nuk janë prej kushteve të namazit, as prej zakatit, e djejmë njerëz të cilët nuk falen namazin, ndoshta zakatin sa hapin ose kanë vepra shumë të tjera të cilat nuk i bajnë nga obligimet, pastaj e djejmë thirrsen tu shku tu mësuese si Dohet me polimizu me njerës Shkon e mëson vepra të cilat janë largë për ata Nuk është në pregaditja i me i kuptu atë qështja Në da të kjo është këndërshtim me tjirën e pengamberit sallallare e salam Dhe porosin e ti që ka bu muadhivë në gjëbelit Dhe me veprën e sahabëve dhe me veprën e tabiinove Dhe me gradat apo shkalt e kërkimit dituris Ashtë në këndërshtim Andaj i riu të parën puntët që në dohet kujdeset Por më mësua me pas kujdes ndaj saj, edhe vazhdimisht me kërkuar është çështja e akides imaneit. Anda e diim për ithërsave apo për xhallarve sot, të cilët e kanë lënë këtë lloj thirrje të cilën ka vepruar penga e sallallahu selam dhe na e kanë lënë sahabët e ndejve, i gjën duke bë godgabimin çështet e akides, tauhidet, sa nuk ta marrme ne as çish kom musliman ro. Po kom musliman ro nga sa aj kërkimin e diturisë ka pas gabimisht çish fillim. Start kur ja ka kërku diturin, ka fillu Prej qështjeve të fundit nuk ka fillu prej qështje sparë Andaj është bëhojgj edhe i mungën dituria e qështës të uhidit I shëfë se si ndë njëherë prej thyrsave veprat e kufrit dhe shirkit I gjanë si përkras të veprat e kufrit ose të shirkut Shka ku është mungesa e diturijës të uhidit mungesa Eljohis, e rrohjes kuranit dhe sunet. Andaj nuk është e çodeshme çka na ka ndodha upton kur hoq çka dal dia ka bën muslimanëve për hajër, bashkimin e partive ose për hajër neve vllazërinjve, e kështu me radhë, do të them bashkimin e partive ose çeverit të kufrit, ose me udhëheqësat e kufrit upton, në vend se mi ngushtlu musliman të këtë rastë të cilat ndodhin mbi muslimantë, aber fatke sisht udhëheysa të cilat nuk e bojnë ibadet Allahun subhanahu wa taala ai prinjti popullë dhe kjo asht, do të them flet për vdekjen e ummetit dhe për mungesën e udhëhefsave musliman. Ne vensem ja dawn këtë ngushëllim se çfarë na ka gjetë neve këto ummet, që shka mundsi njërë të cilët e bojnë ibadet Allahun. Udhëhefsat yuret janë njerëz të cilët nuk e bojnë ibadet Allahun subhanahu wa taala që nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë islame, as që kanë pranu muslimant kjo mëndoll, vetë sot e, e gjen thirrsin Au të në thojë, au të në hojën me shalë me gjube, del të banë ti përhajrë Shko ku është, mungesëa e njohjes të uhidit Takides, në me thonë, mungon edhe të hojëa, edhe të iriju, edhe të gjemati Andaj, në insistojmë në këtesë, të rritë të porën gjantë të cilën do të mëmsu është që më është të uhidit Dhe asë një herë mos me thonë se është bolë Asë njëherë mos dhëtë se kam su të uhidin Se nëse të uhidin se kam su A të rvej pra të s'ko musime kën të pasrëta S'ko musime kën të pasrëta Se jetë e njeriju të këtë baje me të uhid me akide Ta në kohën është në lidhe me akide Ta në kohën është me qështet e imani të besimit Sido mësë në kohën e sotshme Qishe ka përmenjë për nga beri sallallare e sallam Sikur të kish jetu në ketë kohë e ka tërhejtë vrejtën dhe ka folë për fitnët se le do të paracitën e u ka thonë fitnë ke qëtë i lejli lëmëdhlim kanë mu paracitë fitnë si kur nata e arrët si kur nata e arrët ju sbihu lë mërë u muëmina qohët më njës njeriju musliman wa jumësi kafira dërsa e gjonë nën bramja vjen bramja e zanë bramja ki jo musliman wa jumësi muëmina Dhe nëmbramja është besimtar Wa jusë bi hu kja afira Dhe kërqohet më njës nuk është besimtar Shkaku, i fitnë me të mëdhojat Të cilat dhe të ju përraqitin këti umet Pasaj hadithi pengamberi sallallalli e sellem Se gjdo vjetë që vjen juve është ma i fështirë se vitin të cilin e keni kalu Gjdo vjetë që vjen është ma i ronë për ju Se vitet që ju kanë kalu në të sotë e më tej parë që vijnë vite të që janë të ardhmë, janë ditë më ditë janë ngritet, shtohet, të vështira, dituria ngritet, pa u thonë xehli shtohet, andaj njerëzit më pos kujdesin çështën e tauhidit. Andaj e Janeirst, të cilët për krahun, na thonë partitë laike, pa u thonë seilat janë partitë të kufrit dhe thrasin kufër dhe ngrihen mbi bazat e akidës. Edhe këta e bëjmë chart si çka kemi bën me harëllëzënive, se s'ekziston se një çështje, s'ekziston çevëri ose parti e cila nuk ngrihet mbi akide. Lëvizje Ofton ose lëvizje, ose një xhamat që veprojnë që nuk është ngrit mbi akide, mbi bindje. Andaj socializmi është ngrit mbi bindje, mbi akide. Partia ngrihet mbi akide. S'ka mundësi, më thonë, ja ngrit kjo kjo parti e kufrit në baza timonit. Ai i cili thotë tani është rënë gënjeshtra, thonë. E thret e mërdha e, e pyet, "Çfarë po thret ti? Në çka po thirt ti?" Thaat, "Unë thras demokracisë." Parti demokratike, qka është e demokracia? Thët, ajo demokracia të cilënën e thras, është se njeri jut i takon gjykimi. Kja është e kufri, se Allah t'i takon gjykimi. Në thët, shumica ka drejt me vnu ligje. Shumica ka drejt në vendosje në ligjeve dhe shumica së ndonë. Qka të thët, shumica tjërë do të me vepruë. Kja është e kufri për të cilën në pojë atërheqin vrejtjen, se shumica nuk së ndonë nuk xhikon po sundon ligji i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem nëse shumica vin kundëstem me kët libr dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem nuk ju mirret fjala Kur'ani është këtu, në librin e Allahut, Suneja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është këtu. Ata atërat që janë ushtrohen shumicës, do të thotë kanë marrë zot tjetër përveç Allahut. Dhe pakica nuk e ka obligim me junushtrush shumicës, nëse shumica ka prur një legj që ia vjen kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Edhe pse ajo është shumicë, nuk ka drejt me prur një legj që vjen kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, për ndryshë ka shpallë veten ajo shumicë për Zot, ku i bl logon pakicën me kanë robëta tyna. Ë keni qartë? E, qart? e morrët vetë tash për shkak të demokracisë, pse A është kufër. Socializmi Barazi në pasuri Ska drejt as kosh Apo komunizmi ska drejt me pas pasuri Dikosh ma te përse tjetëri Kjo është leq Dhe se partijit pasurin që e kanë Njerëzit privat do të mja marë shteti Kjo është leq I cili vjen kondështim me libren Allah subhanu matala Nga se njeri ju ka drejt me pas pasurit Ma dhe dveten Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ngritët në bi akide Ska mundësi më ngritë pa akide Ka një besim në të cilën a i beson Dhe në bita e ngritë thirën e ti Ose është besim të imanit Ose është besim të kufrit Nëse ka të i në kufr E ka ngritën bi kufrën Bi akide në kufrit E ka ngritë partinë Ose gjematen e ti Ose qeverin e ti E nëse thratë në iman Dënë të tëtë e ka ngritën Baza të imanit Ose gjenë prej gjemateve Apo prej gjelarve, se si, me se këtë të shirkut, uh, pa të shirkut të cilët thrasin shirk dhe vazhdimisht shirketin nxirrën dhe ndosht janë shkaktor faktorëve kryesorë që numetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por janë forhët, shiat, zgjuan shiat, apo rravafill që ai thirrën ë ti shef se si ata gëzohen me fjalët e tyre se si ata kërkojnë bashkimin me ta se si ata i thën kur ti thrasin i thrasin vllaznit ton e që don thot se mungesa e akides tek ta thers është shkaku që ata i marrin këta njerëz për vllazni se po ndryshë si kishin marrë për vllazni apo sekte të tjera të humbura të cilat kanë shpallurfton i kanë hap tas i bojn kufrat dhe shirkat e tijro thot muhammed ibn abdul wahhab se në ai ban çart këtë çështje Dinu në nëbiji sallallahu aleyhi ya wa sallam e tëwhid Thot feja e pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Osh tëwhidi, imani, njashmuri ya Allahot subhanu wa ta'ala Wa hua ma'rifatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dha jash njohja e fjales la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wal amal bimuk të dhaha Dheve primi me kuptimin eksa i fjale Fe idha qila, nësë thuhet Kullu nasë ya kulun ha Nësë thuhet se kret njerëzit të thëhin kët fjale la ilaha illallah Qila minhum men ithuha minhum men yakulha o yahsib ma'naha wa la yakhluqu illa Allah dikoshat kat fiala ila Allah dhe mendon se kuptimi i saj kufizohet se të besosh se vetëm Allahu është krijuesu wala yarzuqu illa Allah vetëm se Allahu është furnizues ose diçka të ngjashme me këtë dhe ja kufizon kuptimin e kësaj fjale dhe heqmatej por nuk jep uminhum la yafham ma'naha dikos prej tyre që thot la ilallah hiç se merr vesh këtë fjalë kuptimin e kësaj fjale Wa minhëm men laja amal bimuk të dhaha, prejtyra ka të cilët hiqë nuk veprojnë me kuptime në qëka e jepë kjo fjolë Wa minhëm men laja këllë haqikatu ha, dikush prejtyra nuk e logikon në realitetin të vërtejtën e kësaj fjolë Wa aqëbu min dhalika, ma qëtë dhëshme nga kjo është men arafëha min wëgjin, janë ata të cilët e njohin me një anë, wa adaha të درسا ارمیشن اون اون تیترا وا اهلها ذا پاسوس ایتار تکسای فیالا مین وخن اخر گا انا تیترا وعجب منه ذما اتچودتش مسكا من احبها کوش ادن کت فیال وانتسب الى اهلها ذا پرتندونس پرای پاسوسو ایتار دسا فیالا بولم یفرق بین اولیاها زسن نقد الله متچ میچو تکسای فیالا وا عداها ذا ارمیشو تکسای فیالا Pasa e thëtë, ja, subhanë Allah la Adhim, qoftë Allahu i madh i lartë, a të kunë ta i fetajnë muqtë të li fetajni, a ka mënë si dy grupe njerëzë me qenë kontraditë të këndërta me zvetët, a luftojnë një një tjetërin, fidinën vahidin, dërsa janë të një fjallës, janë të një feje, vë kulluhum alel haqë e që të dipalë të janë të dvërtejten, kella o Allah, kurse si pasha Allahun, fëma dhe badel haqë ila të dalalë, qka ka pas të d në thot njerëzit janë të lloj-lloj të cilet atoën kët fjalë dikush e ka kuptuar, dikush e ka kuptuar, dikush e ka kuptuar me një an, ka lënë mangull kuptimin tjetër, dikush e ka thonë kët fjalë, sia dy esencën e kësaj fjale, vërtetën e kësaj fjale, nuk dallon me zhmiszhve të kësaj fjale dhe armishve të kësaj fjale, thot fjalën lael allah, ndërsa para ati arminku edhe miku janë të barabart, si muslimani, si kafiri, në peshorën e tij janë të barabart, kanuni thot kështo e ka prua u thonë sikur në shpërë mund botën arabe, kanuni muslimani edhe kafiri janë të detyajt në kanun, do të mujhiku njëahet të Kë janë ja, s'ka dallim mes kafirit dhe muslimanit, kjo është kufr në librin e Allahut subhanu ve teala, ngasë ka dallim mes muslimanit dhe kafirit. Efe tejhalun el mujrimina kel muslimin, a te Allah apo i bani kafir kriminal, kafira të barabartë me musliman? Malekum kayfa tahkumun? Am lakum kitabun fi tadrusun? Shka keni kështuçi po gjikani, a nuk keni libër çka lexoni? Në dhot, çështja e akides është çështja më e rëndësishme, fjala e Allahut ska mosim mkan për besimtarë vetëm se a e njohftë kat fjalë për adet kat fjalë me kuptok kat fjalë çfar fjalë apo çfar diturie kemi për çëllëm kur them me e njohft apo shkosht njohja e kësaj fiale çfar diturie nuk kemi për çëllëm njohjen teorike nga se njohja teorike është e lehtë e marr edhe e kupton lexon edhe amson edhe mbetën tru edhe kaç nuk e kemi për çëllëm kta se ka shumë prej pleçve musliman të cilët E thëjnë këtë fjalë, edhe nëse e pyjtë, nuk ka mundësia i me t'i radhit kushtet e fjallës lajle lëllah. La, la. Mi po nëse e me reqetën për shore fjallën jetën e ti, e gjenë se jetën e ti komplekt të kushtet i ka përmbajt gjatë jetës vetë. Ani pse nuk din me t'i radhitë. Mi pajdë me dallu mes muslimanit edhe çafirit. E don muslimanin e urrin çafirit. Nuk e bën ba ibadet tjetërkan përveç jë fjale sa Allahut. Ju nënshtrohet fjalës së Allahut dhe pejgamberit. Do thot kët kushtet ti plotson edhe nëse nuk din me ti radhit. Andaj na nuk kemi për çëllëm njohjen e kësaj fjale vetëm teori, ngasë kjo nuk ban dobi, nëse kësaj fjale kësaj diturie nuk ju nënshtrohesh. Nuk vandombi. Do thot veprat e tua patjetë do të më nënshtroksoj njohurie, njohjes kësaj fjale. Do thot është dituria e cila e çon njeriu në veprë edhe në bindje, mu bindën këtash që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe bindja në këtë fjalë. E detyron njeriu apo thonësin e kësaj fjale të don për hir të Allahut dhe të urrejn për hir të Allahut. Në dashurinë makide besem, çan që besimtarin të don, apo jo besimtarin të urrejn, të don mikin e Allahut, të urrejn armikun e Allahut. Yuhibbu fillah don për hir të Allahut, wa yubghidu fillah dhe të urrejn për hir të Allahut. I armitsën armist e të uhidit Dhe i mitsën dashamirt e të uhidit Apo mist e kësaj fjala Edhe që qënë në vejpër dhe përmbatja të kësaj vejpër Dukë do në tëtë këptohë të uhidit të këpto E kemi për të thënë sik ç'kemë të shpjeguar gjithmonë te uhidet, që ka e ka shpall Allahu subhanahu wa taala, e ka përcjell pejgamberi për sallallahu alajhi wa sallam, duke u mbajtur Kur'anit dhe Sunnetit dhe duke u larguar jashtë fjalëve të filozofëve dhe plastikëve të cilët kanë folur radhësisht te uhide dhe njerëzit i kanë xhir ndalalet. Andaj themi se njohja e teuhidet, njohja e teuhidet kësaj fjale la ilahe ila illallah dhe atë që dhe nuk çon never mbet vetëm se teori Nuk bën dobi nga se nuk i ka bot dobi iblisit. Nuk i di, iblisit. ka bot dobi iblisit. Kaqen i cila e ka njoft fjalën la ilahe illallah. Iblisi e ka njoft kët fjalë. Mir po kësaj fjalë veprat e tij janë nënshtrua kuptimin e kësaj fjale. Ati kuptimin çka ka pas. As Firaunit nuk i ka bot dobi nga se e ka njoft kët fjalën çka do të thon la ilahe illallah. Allah subhanahu wa taala flet për Firaunen, uh, tragon se çfar njoja e ka pas në kët tauhid. Çfar njoja ka pas? Atë çdo ta përmendim në atë një kusht për kushtet e tauhidit. A jashtja kini bindja, dhe bindja është më e lartë se dituria, më e lartë se dituria. Allah subhanahu wa ta'ala flet për Firaunin se si ai ka mohuar thirrjen e Musas. Tauhiden, thirrja e Musa aleyhissalatu selam siç kanë thirrë gjithë pejgamberët katikën tauhid, me boj ibadet vetëm Allahu subhanahu Allah. Allah, wa ta'ala dhe nishmorohet vetëm Allahu. Allah thot për Firaunin dhe pasuesit e tij, "wa jahhadu biha ataa mauhun thirrana Musa." Tanë se kjo nuk është e vërtetë çka po thretnë ata ti Musa wa staiqanatha anfusuhum ndersa vetjat yezemrat etyra ishin te bindura se fjala e musait esht hak cka don thot bindje ulemat ndefinimin e fjales bindje thoin esht aala maratibul maarifati esht skala me e lart e njohjes allahut esht yaqini skala me e lart e njohjes allahut i thuhet yaqin Në that Allahu thattrot, na thot se Firauni në zemrën e tij dhe ata të cilët kanë qenë me të, në zemrat e tyre e kanë pas shkollën më të lartë njohje se Musaj është ndërtetën, zë thret ndërtetën me gjithë ata e kanë mohuar. Në that ju ka me të veç teori nuk ju kanë shtruq kësaj diturie e cilën e kanë pas kësaj njohje dhe kjo si ka bë dot i Firaunit. Sish nuk ju ka bë dot i pritave të Juda të Krishtarva. Nuk ju ka bë dot bi. Allahu thot alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu ya kama ya'rifuna ya abna'ahum. Atyre që ja kemi dhënë na librën, do thot për jehudiva, pritavë tyra që e kanë pas librën dhe kanë lexuar Teuratin e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa os pejgamber dash thậtënt, qysh i njohin fëmitë vet. Qysh i njohin fëmitë vet. Thot Ibn Qethiri rahimallahu thot Allahu ne kët ayat yukhbiru ta'ala anna ulama ahlel kitab otip no gdire se Allahu ne keta yet na laimron se dietar e i tharve te librit ya ja arifun sihat ma jae bi rasul sallallahu alaihi wasallam en yuhin sa'atana sallan thrat peigamberis te vërtet ke aste vërtet kema ya'rifu ja ahadun walduhu min baini abna'in nas kulluhum en yufin atash ka thrat peigamberis so aste vërtet ashtu si e njeh dënjoni prej tyre fëminë e tij kur oshti përzi me fëmitë të qjer që shë dalon mesin e thmive t'hu i thmine vet, qashtu e njohin tjirën e pengamberit, sa o samë që është e vartet mesin e thjirjeve tjira. ثم اخبر تعالى تعالى انه مع هذا التحقيق والاتقان فساء الله على عمران سمع جith njohja dhe kith zotrim dituris elitkan elilmi c per sosie dituris apo zotrimt ksa diturie lektumuna nas ma fi kutub min sifati nabi sallallahu alaihi wasallam megjithta ata jam bulojn cilsite peigamberit sallallahu alaihi wasallam te celen njohin jam bulojn njerve most ken munsi me njoh peigamben hum yalemun dhe kta evojn duke e dit duke adit ne thot njohja aso njohuria, aso diturije, aso teori, e vërtetës dhe mbetja as e njohuria as e diturie si teori etj vëra nuk ju nënshtrohet nuk van dobi andaj ne kemi për qëllim njohja e kësaj fiale me dituri e cila dituri të së celës i nënshtrohet vepra dhe vepron me ta nese ti e kupton kët fjalën la ilahe illallah se kjo fjalë detyron ti dashjen e allahut miqsin me allahun subhanu ve taala dhe miqsin e besimtarve pastaj E te kenjov kjo fjalë, po edën se kjo fjalë kthe kërkon. E pas gjithë ksojna. Ti, te ti bën të barabart besimtari dhe o besimtari, e don besimtarin apo e don mos besimtarin, çish e don besimtarin dhe nuk jao urrën çafirin, apo ban urrëti çafirit, njëhet ç'i ban mos besimtarit, s'komusi ti me dobi kjo fjalë ila e llahtit, edhe pse e kenjov kjo në llaht, edhe pse ke kuptu, kjo detyri ti nuk të ka bë dobi. Do thot kemi parçëllëm deturin e cila i ban dobi njeriu apo vepra e ti inonstrohet kësaj fjale. Do thotë kjo është kushti i diturisë dhe me kjo është e kuptimi i fjalës dituri apo njohja e fjalës së Allahut që kuşzohet me kanë besimtar. Ather mbetet çështja e cila do të më ditë besimtar dhe jeni kujdesshëm tash, nëse ka diçka pa çart, kërkoj nga ajo me për përsërit, do thotë më përsëriti më pyet, ju përgjigjemi inshallah e sqarojmë. Çka është hukmi e atij që s'e njeh tauhidin? Se njef të uhidin Dhe më thonë është jahil në të uhid Njohja në Allahu subhanahu wa ta'ala Nuk e njef Allah subhanahu aspe nga mbejrin sallallahu aleyhi wa sallam Dhe kjo fjall Kjo tem, kjo qeshtja kërkon Sharem detajshem Njahili në të uhid Aj që se njef ketë fjallin La ila ila Allah është dilaj Kafir, kafir me origin Dhe musliman Dhe më thonë prej i tharva nështë Apo pasuzve të kibles Në tëtë prej besimtara Në tëtë ose është prej muslimanve Që është i njerant nuk e njef këtë fjal Ose është kafir Këtësiri është i njerant Ese njef këtë fjal Qëtë dhe janë gjahila Por njoni është musliman Kjetëri është jo musliman Shka është hukmi i këtyre dine E para është hukmi i kafirit Kafiri i njerant Ndohet në dyloj Njoni arsjetohet Me njerantsë Kjafir në gjahil Mi po gjahili që e ka Arsjetan Kufrin e ti Ndo shtë të nditën e kja mejtet Allah edhe masmi ke shpjeguim se shka do në të të të më arsjetu me gjahil Kjafiri Ta më tonë origjin është kjafir Edhe ashtë i njerant Ta ashtë i njoni Ashtë ka arsjetot me gjahil Me i njerantës në që e ka Njoni nuk arsjetohet Aj i cili ashtë kjafir Gjahil Në regjinë është kjafir, ka jetu me prindrë kjafira, në qëqëri kjafira, edhe është i një randën të nuk e njefta, e që arsjetohet, është aj kjafir të cilit që në advend nuk ka arritë thyrja islamën. A jetë në qëqëri të kufrit, s'ka arritë thyrja islamën advend, s'ka kush me thyrë në islamën, thyrja e pinga mbërëve s'ka arritë atje, ose s'ka posë pinga mbërën në të kone tyna, ose ndonë të na po flasim edhe për xahilat që janë kanë qenë para Isaut e para pejgamberit sa selam me, me rradh edhe sot për shemb në vende ku s'ka rrit kush më shku me thirrën islam në atë vend do të thotë s'ka rrit thirrja islame në atë vend në asnjë mënyrë me asnjë jetë Oqen se së shpatietër me konjeri atje më shkoi me, me thirr, ka mundësi më njëra tjetra, ka mundësi më i arriti atë i thirrja në mënyra tjetër nëpërmes internetit, nëpërmes librit, nëpërmes fletushkës, nëpërmes kasetës, nëpërmjet në të thirrja ka mundësi më shumë se një mënyrë. Në të thirrja pejgamberëve nuk ka arrit në at vend aty. Asçi është dhon mundësia aty në asnjë mënyrë më, më dal, bashkësh rrethën që kanë jetuar dhe punë që i ka pas, nuk ja kanë mundu aty asnjëherë më njoh me të vërtetën. Asçi ka pas mundësi me kërku të vërtetën në tot ka dash, mi po ska mujt me kërku. Kë person, nëse vdes, për këtë nuk xhikojm se os xhenemli ose xhenatli. E di, nuk xhikojna, a është xhenatli apo xjehenemli. Allahu e din a ka mëkon xhenatli apo ka mëkon xjehenemli. Mi po kjo nuk na pengon me thon se a jash mushrik. A jash mushrik. Nuk është besimtar, në hakam te kësaj bote, dispozita te kësaj bote. Kë personi nuk ju folet xhenozja. Ki personit nuk ju loat gjenazja Ki person nuk kinvorët muslimanve Ki person nuk lejohet me u luftu e parase me thyrë në islam Nuk në lejohet lufta kondërti parase me thyrë në islam Këtyre loj njerëze Obligohet thyrëja pastaj nëse si u përgjigjen Në tatime e regullat që janë në gjahodin Ki ashtë hukmi këti ashtë sikur hukmi E ati që është me metz Ashtë, ashtë shorën Kor së kanë dëgju E së ka mujtë me arritë ati e vërteta Ashtë, ashtë i qme indur të njerës ditën e kiametit sprovohen ditën e kiametit sprovohen Allahu i sprovon se Allahu ka thënë wa ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasulaka ja jeta është për ditën e gjykimit se na nuk i dënoi na askan për popull apo për njerëzë derisa të të qojm pejgamber ose të të qojm thirrën e vërtet ditën e kiametit Allahu ka më sprovu të njerës jo hin grupin e besimtarëve ose mbajsin grupin e mosbesimtarëve edhe hin xhehenem ose hin Grupën e besimtarë Dënë thot është Gjahel E një ranë Kjafir me origin është një ranë Ska posë mundësi me mësut vërtetën As që ka mëri e vërteta në dëven As që ka posë thyrësa në dëven As që ka mëri e vërteta në as një mënirë Thyrëja e pëngan barva Grupë i ditë është Kjafir me origin Ska mëri e vërteta në do shtë në venin e tina Mirë po Ki përson Kur s'ka posë interes për me ditë Të këta persona, si kur me mëri e vërteta, si kur mësë me mëri, kësë ka posë interesim me ditë vërtetën Për këta persona, ose ka mëri e vërteta në dëvend Ose së ka mëri e vërteta në dëvend Mirë po, këta nuk kanë posë interesim Pa mërë si së ka mëri, atë po së ka mëri Dhe dhe nëse rri, ka mëri, së ka posë interesim, kjo është argument këndër ti Po nëse së ka mëri e vërteta, po kësë ka posë interesim Ka që një pjati pale se dash erdhe vërteta, Kë person është kafir, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, edhe në xhenemli për këtanë mujna me fal, me thanë se kë person është në xhenemli ditën e kiametit. Është përsa, se që në xhenemli për sa, fshakse, kë asçi ka pas interes. Do të thotë, shkaku, për shembull, ki s'ka pas s'ka çën i po interesuksëm. Ose nëse ka çën pse ai polet që kam rënë vërteta, mi po ki Mi ka interesu ma mi ju ka duk me nejt Gjahela u këtanë Si ka pas interesim Ose zonja e ti me dënja Vrapimi ti pas dënjans E ka bosh kakë që s'ka mujtë më njofë me të vërtetën A më e vërtetën kam rinat vend Kësë arsjetohet Shemot në vendin tërë Kemi kryshtartë Maqedon Nëse vdes një fë kryshtartë maqedon Neve në lejot me dhënë që kje është gjahenem li është kjafir Mo shrek Lejot li ufë ta k Vdesi kafir, nuk llogaritet musliman, nuk guxon mulazh jenazji ati, nuk lejohet të bë goda përta, nuk lejohet të fal jenazji ati, nuk lejohet me një varr të muslimanëve, edhe në ditën e Kiametit thonë na kash për xhanemlive. Pse? Pse në vendin ton kam rria vërteta, e këta s'kan dash me një vërtetën pasi që kanë marr pjesë, vasi kanë marr pas kësaj dhunja. E çka është halli ati muslimani i cili as xahil nuk e njeh te uhidin? Kë është musliman? Do thotë ka hin islam, i thot pretendon se është musliman. Mi pash po ignorant. Edhe bën vepra të cilat çesin nga feja. Bën vepra të cilat çesin nga feja. Çështja e tauhid. Ose injiron bazat e tauhidit, çështjet elementare të tauhidit, edhe kjo e bën që ai merron vepra të cilat e nxjerrin nga feja, ndërsa thotë jam musliman, ti si musliman tashmë habitesh. A mi thon që është musliman, a më thon që s'është musliman. Në thot, thotë jam musliman, nuk eton në citon doshta më on ditën e gjykimit. S'ka ditë gjykimi. Atash muslimani Mejt, shka me çka më veprum me këtë njerëz? Kë personat sa vdes, a t'ia falit xhenazën apo mos t'ia falit xhenazën? Ata përcjellin xhenazën e këtij, ata llogaritë musliman, apo mos e llogarit musliman? Natë ke as hukm fetar, atë që do të më ditë muslimanit se çështja e tauhidit ka, se i malltet njëfsai mohon tauhidin, ka ardhur me lipën vajzën e një muslimanit, e thash ti alejota ti muslimanit më avon çikën atin, ani pse ai ai thot muslimani, apo diçka për islamit mohon. Kto don thot, kja është injorant në fe, në çështja e tauhidit domosdoshm. Nëse është ke Ignorant për shkak se s'ka pas mundësi be hek ignorancën. Do thotë ka vendë, kam rënë islamin atë vendë. Në vend, kam rënë islamin atë vend. Mirpo me ku është ngri dituria, janë paksu xhallar tës e taleb tës ka, s'ka kush më i mbsua, s'ka shku thirrës atje. Jan paraçi xehli, është përhap xehli qi tashti e një fislumin as asaj vepran me ta, mi poqëndhi vjen vepra të kufrit, do sa s'ka kush më ia msua, as ko mundi me kërku dituri. As nuk ka mundi me mrrrit dituria te aj, as qi ka mrrrit dituria, as kes ka pos mundi me mrrrit dituria. Ki person as musliman. Edhe nëse ban nden në vepra të kufrit. Me kusht qaja s'ka mrrria dituria te të. aj. Oqë thon as ki që ka mujt me rrit ajo dituri dhe ka dhon vepra të kufrit, ki personi skuçon me thon se s'është musliman. Dheri e kur Dheri sa t'ja rrisht, t'ja shpjegësht, t'ja bish a jetet për shimull të rinjallis A e mon rinjallin E t'ja bjene a jetet e Koranit Sa Allahu flet se ka rinjallet dhe se kja është uplikushma E pas kësaj nësa a i prape mohon A i mos është musliman Se i ka mëri dituria Grupe e dit Musliman, ignorant Ishkupit, shimull Edhe ki person E gjëti të mohue ditën e gjykimit Apo e mohon namazin apo e mohon njoçotin apo e mohon haxhin veprat selet janë çështje elementare të fesë të cilat janë shpjeguar edhe nëpër xhamia edhe në haxhallortë dhe si çeli musliman këtu ka pas mundësi me të. Ki person ka shumë të mësu. Do thotë haxhallorta e kanë shpjeguar. Edhe ki xhaminë ka pas, ka pas mundësi me të, mirë po ki u komportatës. S'ka dashme me të. S'ka dashme me të. Ose është zonë mas dunjajës e s'ka dashme me të. Ki person s'ka nevojë me ngrit argument kundër tij. Më thon se Allahu i ka thon Kur'an, më hapun Kur'anin se zguxoj më thon se është kafirqi për shkak se kjo është jahil. Ja, kjo është ignorancë, të cilën k kam shumë bejë. Për çdo dosht që s'e tëtohet. Kë nëse mohon dishkash ka u shpjeguar në vendin tonë, për ç'është përcështevë elementare uhidit, për e teuhidit, përcështevë që kanë njihen mesën e ummetit popullit dhe u shpjegua ajo çështja nëpër xhamia, më po kjo konportacja ka di derën xhamisë dhe ka marr mës dunjias, dhe ka hukmin aty kafiri që ka tham ska pas interesim për më joft. Kjo është mushrik, kjo është murtet. Ka dal prej jinet. Ti duhet të pendim. As nuk ka nevojë mi thon aty se ti je gjahel, do të më ta shpjegoj më pas para tani, si ta mohon që dal për fe. Jo, ja, jo. Ja. Ti s'ka nevojë më shpjeguosë. Kjo çështë e shpjegova. Këti ka ard dhjeturia, kësse ka dash. Këti ka ard dhjeturia ndër shpijes, kësse ka dash. Kjo s'rcetot. Këto logaritët, jo besimtar. Dhe grupi i tretë, një grup e cilen nuk ka shpreh çështje elementare të besimit, takidas, më po hen për çështjeve dëgzorë takides. Për shembull në çështetë e emrave të Allahut, cilësive të Allahut, natçka i kemi fol ndoshta shumë njerë. Kto çështë nuk janë shpjeguar për xhamia, edhe nuk njihen apo është ndikuar ngjosh nga xhallar të cilën kanë bën shpjegime të gabuara, siç janë për shembull se Asharit ose Maturidit, këto janë dalalet, po nuk janë çafira. Jan dalalet, nuk janë çafira. Jan të humbur në rrugën e humbur, po nuk janë çafira. To persona do të më shikohu, s'ka shkaku që ai ka mohu poshimon ndonjë emër ose cilësi të Allahut. Ndoshta është vili shpjegimi a i gabuarshëm prej hoxhallarëve, ndoshta ai ka cin prej ulemave, ndiku prej tirva, ndoshta është aukton xjeheli së shpjeguar atë vend e kiqart. Do të thoh kohë mund si me pas po, sebe të tjera, të cilat ulemat e kanë certifikuar këtë person, kanë thënë se kim bëj dalalet, mi po prap është besimtar. Prapos besimtar. Edhe po mi po për këtë muj me than se këto janë kërcënim. Në ditën e kiametit me dash njëjtë tjarç që i thojna për mëkatar që bojnë mëkate të mëdha me dash Allahu i ja afal ditën e gjykimit me dash nuk i ja afal gjunaçarit që bën mëkate të mëdha me dash Allahu i ja afal gjunaçarit të ajdutit të tirve me dash Allahu i ja afal me dash s'i afal janë mëkate më të mëdha çka ashtu thojna për ata që kanë bog ambim çështet dëgzore takitës sikur janë çështën e imrave dhe cilësive të Allahu subhanahu wa taala presh arrive mujnë me thonë se këto janë në në në nënkërcësimin e Allahu subhanahu wa taala me dash i ja afal Me dash i dënan Me dash i a fal Me dash i dënan Ndërsa në kur të flasë min persona E morë min i person Dallën qështë janë hukme nga hukme i përgjithshem Dispozite e përgjithshme Në do të për e shari të folë min fjallë përgjithshme Së si janë në përcnimin e allat Me dash i a falë allat Me dash i a falë Janë për su kur me katarë të mëdhoj Mirë po, kur dëvjeni me shari Në njëri etje i ka gabuar çështet e imra të cilësive të Allahut, s'kemi drejt na më thonë se kia është në nën krçimin e Allahut ose ki person ka mëkon në nën krçimin e Allahut ditën e kiamet, se komusi Allah ja fal, smunesh me ditë. Eksakt. Ka dallim mes personit, domethën hukmit të personit edhe hukmit të përgjithsisë. Në theot përgjithsi. siç është ai personi i cili janë kur flasim për persona për çfarë është sharia ose Maturidive ose ndonjë sekte, s'kemi drejt më thonë se ki persona është më një herë ndalalat, i humbovi, shkatrruan kur folën persona, do të më di çka shkosh kokuti që ka boll këtë uilin, shkosh kokut që ka mu. Do të më shikoj mirë ç'ështëm pastaj më fol. Pastaj më fol. Mbet çështja tjetër se si ngrihet argumenti kundër xahilit. Si ngrihet argumenti kundër xahilit. Që i thonë ulemat e ka matul huxha. Ngritja e argumentet kundër ignorancës. Nëse është për atyrë, për celëve arsyetohet me xehl, arsyetohet me xehl, domethënë ka pas arsye ç'është ignorancë. Do të më ngrit argumenti këndërti Ose nëse është për e atyra që Ska më ngrit me ngrit për po s'ka pas interesim Ose s'ka më rrit dituria për po ashtë që ka pas interesim Ose ka më rrit dituria për po ai plus s'ka pas interesim Në thotë të kisë ko nevoj më ngrit argumenti Në thotë argumenti ngrit e dveshte ata Të cilëve nuk ka rrit dituria Ka pas interesim Dituria s'ka më rrit ata A s'ka më rrit me më rrit e dituria Të këta për këta njerët ngrit e argumenti kënd Mënyrë argumentit është, apë ngritë argumentit është, nëse arritë argumenti fetar në bi i njerantin, e cili ka banë argobime qeshtën e akides të cilatë në zirrin një nga feja, në tëtë i vjenë një hërija e vërtet nga Korani ose sunetit. Shemë një ani e mohën ditën e gjykimit, që i shtamë ka i tu me një vend, s'ka paska së gjallara, s'kërkosh din nga feja vishë dhe çka e shumë sejnë e nuk i din. Në do të mja pru e për m A janë mohuesit në xhiqimet e tia që thon ajetet që flasin për haram se është haram zinaja, nuk është ngrit argumenti kundërtit. Do të miajhuha ajetet të cilat flasin për ringjallje. Nëse ja lexon ajetet e Kuranit të cilat flasin për ringjallje, është ngrit argumenti kundërtit. Është ngrit argumenti kundërtit. Sko për ai person më arsye. Kush zëhohet, ngritja argumentit me kon gjuhën në të cilën ai flet dhe kupton nëse ash shqiptar ose ash një popullatë i gjuzni populli tjetër ai flet gjuhë tjetër edhe e mohon ditën e gjikimit për shemb ti dush me shku atjua, këtan, mi a t'ua u thon ai jetë më shpjegon gjuhën vet mi kuptuaj nuk është kusht të më bindaj kujdes ha nuk është kusht të më bindaj është kusht me kuptuar ai më jon gjuhën vet nuk është kusht të më bindaj Se nëse bindet, aja është udhëzim është kush ngritja argumentit është me kuptuaj Ja ledzën a jetet, i kuptën gjune vet Kjo është ngritja argumentit kundërti Nëse e besën, mbejt besimtar Nëse e mohën, mbejt një besimtar Në dësit që nuk është kush me kom prej personit Komunësi me shkuë argumenti i pasër, i pljot Nga libri Allah subhanuatara Në përmjës librit, ose letrës ose internetit, ose telefonit, në nëse i thuhet ai e ka kuptuar në gjuhën e vet çfarë do mjeti me kon, nëse i kam dhënë argument, ai e thonë Allahut ose fjalë e pejgamberit sa selam, me të cilët ngrihet argumenti kundër tij, ai më person më nuk aceton. Nuk kush kusht me shku një horz deri te ai më ka kuptuar. O shkosh me mri argumenti deri te ai. O shkosh me mri argumenti deri te ai. Akuzohet ai person se lëngrit argumentin me kon alem? Jo. S'shkusht me kon alem. A këtën të cilët njerës të cilët dojmë ja pështjel qështën e akidës ose e kanë pështjel qështën e akidës Më ndohën me e bon njerësve se për me kanë të më ngritë argumentin një njeri cilë e më hënë rinjallin Ti dush më kanë alim Gash rrejnë Ska nevojt ti me kanë alim Nëse thut me kanë alim që ke qështje, thëmi po Me njofti ke qështje, kur ti jë alim i enë ke qështje, kur ti e ke marë këta nga Korani edhe sun E ke amor e ke besuat ti i ditur në këtë çështje, e njeh këtë çështje. Edhe ja çon argumentet për këtë çështje, se I am honoring John, ti nuk je kost me njëoft kush e di se çka prej fes me njëoft gjithë ta shkencat e fes për mi kallzuat atij se ringjalli është e vërtetë. Nuk ka kusht. kusht. Sa është këtë bon e kur djomë me ditën e ringjalljes auqton gjithë ato shkenca. S'ka nevojë ti me njëv haditi i sakt apo i dob për mi kallzu atina, orët apo shkenca a ditet si ndot ose llojet e hadit të cë ndohen, çimi thon kë tina se ringjallja është hak. Kjo është koshta auqton as i logjikshëm as fetar, s'po lidh me këtë. Do thotë është kosht ti me koni ditur çat çesh ti skajti an grit argumentin kundërti. Edhe kjo kjo, kjo kosht dallon prej vendit vend dhe njerit njerëz. Nëse personi është Pre ulemove dhe ka boga bim në qështjet Aki dhe në qështjet dhegzore Kuptohet se ti do shmukon një ditur në shkallën e ti Për me gritë argumentet Ska musi Gjahili me shku më janë gritë në të qështet dhegzore Të cilat vetë si një me ngritë argumentet në kondërti Pa tjetër në atë qështet do të menjoft për me ngritë argumentet në kondërti E monjonit e mohon Allahumë subhanuatana Edhe dhe thotë musliman jam Ose mohon ditën e gjykimit Këta edhe nj Eti li ka lezu nga Kurani, mundet me thuajë atin me a lezu se Allahu flet se ka rinjallje, edha argumenti ngrihet kundër atij personi. Ngrihet argumenti kundër tij, se i ka rrit argumenti. Natësh kusht ai person cel në çështjes ka argument, çka është e ngrit, është ngrit kundër injorantit cel e ka ka mohu ose e ka vepruar në rreg për të kufrit me di çat çështje. Ai asht kusht që më ia dhon hakin çështjes. A nuk është kusht që me kon kja alim shkanstar kush e disë çka për me ngrit argumentin kundërtim. Nëse është kafir me origjin edhe xhahel, s'mban në islam as pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mjafton aty mi mrin fjala la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. S'ka adhurum tjetër për veç Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. E ka rrit çka fjalë, se ka pranua ajmo nuk arsjetohet, është mosreqet botën botën tjetër. Edhe nëse vdes llogaritmi që është në janim lirë. Do thotë çka fjalë si ti mrin, ajmo është ngrit argumenti kundërt i nëse është kafir aqë më origjina është ka përdas dhokush e rikave. Me argument nga fjala e pejgamberisallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Pasi atë ndorën të cilet të shpirti i Muhamedit, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun." Nuk dëgjon dikush nga ki popull që vjen, pasi nga populli që ekziston, qoftë yahudi apo i krishterë, thumma nuk dëgjon për mua do të thot për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk dëgjon për Muhamedit se është pejgamber s'ka shku kush më thon veç ndodh kush, thon, se shkon diku edhi i thon dënjërit për hebujve dhe kreshterëve se Muhamedi është i dërguar i Allahut dhe se s'ka ta adhuru tjetër përveç Allahut subhanuhu teala qoftë hebuj apo kreshter dhe nuk beson thum me mu dhe vdes wa lam yu'min dhe nuk beson këtë fjalë bil ladhi ursiltu në atë që jam dërguar un nuk beson atë që jam dërguar ila kana min ashabi nar vetëm se është për banorve të xhennemit ai ka mrin këtë fjalë A ka dëgjuar fjalën e Lajla Allahu Muhammedur Resulullah dhe nuk ka besuar kët fjalë? Kësh argument kundërti, është ngrit argumenti dhe kë person llogaritet për banorëve të xhehenimit në sevdës, pa u pendu, ose pa hyrë në islam. Ndërsa asaj takon xhahilit musliman, dallohet çështash prej personit në person, në cilën çështja ai nuk e njeh. Ajo çështja është shpjeguar natvenin në, në muslimana apo s'hpieguon ata kan kriat obligim që kan pasojëllart mbi super nga se nuk ju bortet përgjithësia vetëm umetet. Për shembull në çështje mungon mesin e umetet. Nuk u shpjegua dhe ajo prej veprave të kufrit është njerëzit nuk e dinë dhe e bojnë atë vepër të kufrit, hazallart se kan shpjegu. Spujna me llogaritata të personave që dalin prej fejes për shkak se mungesash të hazallart. Nëse hazallart e kanë shpjeguar çështja është një oft, një e thjesht, me pajs ka pas interes? Me njoft ka më njësi ka arrit dituria, ka pas kët mundsi athera që person Nuk arsetot, nëse ka mujtë me artë e dituria Nërsa nëse s'ka mujtë me artë e dituria Ky person arsetot Në do të dalon muslimani prej muslimani Si shtë tam dalon edhe në qështja e dituriz Si që është për njerëzve thirsave Në me thonë haqalarve Dhe talebeve, kët, nëse bin nga bime Do të mu shiku shumë mirë qështja Mus me gjiku me njëherë Shka shkaku që e ka thonë Shkaku i ndërit e uili Shpjegimin nga bushëm asht se si kam rrit në atë çështje se zakonesha to binë në çështje deksorat takides bin gabime, as i kam rrituria në çështje. Apo çka shka shkaku që e ka thonë? Pastaj ka vepra të cilat kanë mëtej përse ni kuptim edhe në atë dhe inshallah kur të na vinë deri sa do t'i shpjegojmë, uh, do të më shikoj. Çfarë kuptimi ka se ka mosi fjala mu thanon edhe ka mëtej përse ni kuptim. S'dosh mungut me xhiku. Ndoshta keni kuptim të mirë dhe ka kuptim të keq. Shembull, një person e shohim të djeg Kur'anin. Kjo ka mundësi më pas më shumë se ni kuptim. Patjetër na duhet me pyet. Zguxojna me djiku, a kesh mos ni mane ka djeg Kur'anin? Të duhet me pyet. Po pse ka djeg ti vëlla Kur'anin? Nëse të kallzon se asht për çka kënd çmimit që ka ndaj Kur'anit asht e djeg, kesh kafir. Ti del pidinit. A nëse asht si thot vëlla Kur'ani është vjetruar e mos më shkel njerzit, mos më me mejt na përçoshë shtëpijës, mos më me mejtin pluhun, jam të marr me djiega u thon kët Kur'anin mos mejt na përkam njerëzve. A kemi mos musliman? E kjo është e njëjta vepër, ka mësim e posh më shumë se ni kuptim. Në këtras, me me a qartë, kuptim, a këtë rast duhet më pos, kujdes. S'do të më xikuni eri. Amë nëse është vepra e çort, s'ka kuptim o këton Matej përse ni kuptim. Përveç se kufor, këtu skicka më pyet, dosh më shikoj vetëm se asht një më çmaish ka vepruar, a kanë më me men mirë, si to kanë më me men mirë ku e kanë. Njëri e shop më ka marr Kur'anin e çun vetsej. Kta asha duhet më bë, do të më veti. Ti këta kur e xhujti, e paçi kë Kur'an, thot po më Kur'an ke. Do thot pe diçja Kur'an. Se komë nësi ka kujtu që është ndë një liber tjetëra A këtë nëjë romanë edhe e ka gjujt e Do të mu siguru Të të po kërë anë e dita që është kërë anë Po Pse e gjujtë e? Që e gjujtë Në të të të e ka ditë që është kërë anë E konë mirë me menë kërë e bonë të po me mirë me menë Këtë në regullë Këtë në shkafir Nëse të të të të, mibon, <gjë> vecej, gjujte, të, të të të të të të të të të të të të të të t Në, dhëtë dhëtë Andaj, në kuptim, kuptim, ato do të më dallu. Prandaj, në çështjet se të kanë më shumë se ni kuptim, do të më pas kujdes. Çështjat se të kanë ni kuptim, ato janë kufër, do të thonë do të punon çe çart kufri, vepra e kufrit do të më konë çart çesh kufër, s'ka mundësi më pas më shumë se ni kuptim, edhe si tham, cilët ju ngritet argumenti, mbi cilën ngritet argumenti, ngriten si mbi atë e cile si kam rënë deturia, as ka pas mundësi më rënë deturia. Mbi këtë ngritet argumenti nëse os prej çështjeve elementare, takides çështje real anëse çështje degzore të cilën s'kam mundësi më si njëoftë kret, komunsi au këton me shefa të të hajalor, do të thon se çështja dinje të çështja e xhan, komunsi edhe taleve më ufshja çështja, na zguxojna me xhiku me një herë na çështja po dot, më ngrit argumente, por shkak se i mungon literatura, i kam mungu hoxhaj, i kam munguar shumë çështje të cilat kanë shumë më aforsuemi ato çerta ti ka çështje, me, me kas personte e përfundojnë subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha an illa antastaghfiruka tube